Hjärtligt välkommen ska det vara till det femte avsnittet av säsong två av podcasten Hållbara Lish. Detta avsnittet som heter Lidköping Energi, sanningar och myter. Som vanligt sitter jag Sebastian Borgart här i studion och jag sitter här idag med Frida Andersson och Johan Ekblad. Välkomna hit! Tack, tack så mycket! Tack, tack, tack. Berätta lite, vilka är ni? Jag heter Frida, jobbar som marknadskoordinator, ganska så nyanställd på Lidköping Energi. Har jobbat här sedan i februari. Trivs bra med ditt jobb. Trivs jättebra. Jättekul att få spela in podcast ena dagen. Skriva nyhetsbreven en annan. Eh, spela in reklamfilm. Väldigt varierande. Det låter som, som du har roligt på jobbet. Jag har jätteroligt på mitt jobb. Eh, Johan, har du lika roligt på jobbet? Eh, ja, faktiskt. Det måste jag ju erkänna. Det eh, är väl det bästa jobbet jag har haft i min karriär genom arbetslivet får jag säga. V vad jobbar du med på Lidköping Energi? Och jag är ju miljösamordnare. Okej, spännande. Berätta lite om vad, vad är Lidköping Energi? Lidköping Energi är ett kommunägt bolag. Vi sysslar med produktion av fjärrvärme, ånga, hetvatten. Och även elproduktion. Vi värmer 95% procent av Lidköpings tätort via 420 km ledningar eller rör. Och det är ända från Lidköping ner till Tyskland. Vi energiåtervinner, sånt som inte går att återvinna eller återanvända. Det låter som att ni har mycket att stå i. Ja, det kan man väl säga. <laughs> Ni har ju ett värmeverk som, som ligger ett stenkast härifrån. Vi sitter i centrala Lidköping. Vad händer där ute? Vi tar emot eh, hushållsavfall och restavfall från eh, Lidköpings kommun och eh, närliggande kommuner. Vi importerar även avfall från England och eh, Norge. Eh, Irland också. Eh, av det så gör vi, förbränner vi det. Det ger fjärrvärme, ånga, hetvatten och även el som vi säljer ut på spotten. Men när man eldar sopor så blir det inte massa utsläpp? Ja, visst. Så, så, så som vid all förbränning så uppstår det ju rökgaser. Och I rökgaserna så finns det en hel del otrevligheter. När man började elda avfall för fjärrvärmeanläggningar då var det stora utsläpp. I och med från 1985 så kom det lagstiftning som krävde att man skulle rena rökgaserna. Och som tur är så Lidköping Energis avfallsförbränning började 1986. Så att hela tiden när vår anledning har varit i drift så har vi alltid haft en bra rening av rökgaserna. Finns det några miljömässiga fördelar med att förbränna avfall? Ja, det finns flera stora miljövinster med att förbränna avfall. Dels så tar man ju tillvara på den energin som annars skulle gå till spillo i avfallet om man hade deponerat det. Hade man lagt det på deponi dessutom så hade man hade till exempel miljögifterna från avfallet som finns i avfallet kunna läcka ut. där Det blivit metan istället för koldioxid och metan är en stark växthusgas. När man deponerar så behöver man stora områden ta sig anspråk. Och när man förbränner avfall så dels så förstörs alla organiska miljögifter. Som till exempel mjukgörare, dioxin, PCB. De brinner upp och blir koldioxid i vatten i våra pannor. Och sådana som inte kan brinna, till exempel tungmetaller, de fångar vi upp i våra filter i rökgasreningen. Och sedan kan de här tungmetallerna lagras- Tryggt på säkra deponier. Men då hamnar det på deponi? Ja, en liten del då av det som förbränns eh, hamnar ju på deponi. Men istället för att eh, man har allt det avfallet som man har från början så blir det bara en liten del aska kvar som sedan går till deponi. Frida nämnde innan att ni importerar avfall. Hur mycket? Ja, det är cirka en tredjedel kommer från Norge och en tredjedel från Storbritannien. Och varför ska ni då Lidköping Energi ta hand om andra länders shopor? Ja, till att börja med så får man ju tänka på att när vi svenskar konsumerar produceras ju en stor del av det vi konsumerar utomlands. Cirka 50-70 procent av de materialflöden vi har kommer från andra länder än Sverige. Därför följer ju också ungefär lika stora avfallsflöden. Om vi på Lidköping Energi kan hjälpa till att ta om hand en liten del av de avfallsmängder som vi i Sverige har gett upphov till i andra länder så är inte det är mer än rätt. Och hur är liksom miljöpåverkan om man tar importerade sopor jämfört med, med inhemska? Innehållet i avfallet är ju eh, densamma i de importerade som vart inhemska så att det som kommer ut ur skorstenen där blir det ingen skillnad. Den stora vinsten som görs det är det att eh, i till exempel Storbritannien där får man fortfarande lägga på deponi och deponi är ju ett betydligt sämre sätt att hantera det organiska avfallet Ni får ju kritik mellanåt i, i media, då, bland annat om att ni släpper ut mycket koldioxid. Och, ja, Johan, hur, hur bemöter ni det? Eh, när, när man tittar på eh, utsläpp av klimatpåverkande gaser, koldioxid till exempel, så behöver man se på hela verksamheten. Inte bara på det som kommer ut ur skorstenen. Och vi har gjort det så kallat klimatbokslut. I det så räknar vi även in klimatpåverkande utsläpp som kommer från till exempel transporter- de kemikalier vi använder i processen, den el som vi använder i processen och så får vi då en siffra på det vi släpper ut totalt sett. Men nu är det även som så att vår verksamhet bidrar till att minska utsläpp och minskningen den kommer sig då för att de som köper vår värme de behöver inte producera någon värme själva och därmed inte släppa ut några klimatpåverkande gaser. Dessutom producerar vi el, som också då ger en minskning av koldioxidutsläpp. Så att om man lägger ihop den koldioxiden som vi släpper ut direkt i våra skorstenar och indirekt genom transport och så vidare, och det som vi hindrar att bli utsläppt, så, så får man faktiskt eh, en siffra som är negativ vad gäller eh, klimatpåverkande utsläpp. Men hur mycket koldioxid är det som ni, ni sparar in på där? Ja, eh, vårt klimatbokslut säger att det är cirka 42 000 ton vilket är en ansenlig mängd och kan jämföras då med all bilkörning i Lidköpings kommun under 10 månader Så det är ganska mycket Ja, det är tämligen mycket faktiskt Vi ska nu ta oss till Värmeverket här i Lidköping där vi ska få träffa Bengt Olof Andersson som varit med och jobbat på Värmeverket ända sedan det startades för nästan 35 år sedan. Hur länge har du jobbat här på Lidköpings Energi? Jag har varit här faktiskt sedan sommaren 1985. Så nästa år så blir det 35 år. Och hur hamnade du här? Ja, jag sökte faktiskt hit via en annons. Den här anläggningen var ju helt ny, byggdes upp från scratch, tyckte det verkade intressant att jobba här. Så jag sökte hit och fick jobb som, som driftmaskinist i början. Trodde du då att det skulle bli så långvarigt? Jag hade faktiskt inga tankar på det. Jag, jag har trivs hela tiden och det har fungerat väldigt bra. Och då tycker inte jag det finns en anledning att byta jobb nära till jobbet. Man trivs. Men när du kom, kom hit då 1985, vad, vad gjorde du när, när ni började? För, för då var verket inte igång än va? Nej, det var ju precis i, i uppstartsskedet då. Så att vi var åtta stycken som började på sommaren 85. Åtta stycken... Och vår uppgift var ju då att, att förbereda anläggningen för start sen till vintern. Då. Så strax före jul 1985 så, så startade vi anläggningen. Och våra arbetsuppgifter var att köra anläggningen helt enkelt från kontrollrummet och serva den med underhåll och, och det som krävs för att den skulle fungera. Men funkar det då som, som det är nu att det, att det kommer hit avfall och så vidare som, som ni använder det Ja det gjorde det, fast det är mycket mindre skala då. Vi, vi, vi tog ju i princip bara avfallet från Linköpings kommun och jag tror det var även var någon grannkommun. Så, så mängden var ju kanske ja, 10 av vad vi eldar idag när det gäller avfall. Vi eldade även andra branschen som torv och vi eldade skogsflis. Och vi eldade en hel del olja också på vintern. Men Så drog ni igång där då, vintern 85. Hur var det liksom när, när det startade på riktigt för första gången? Ja men det var ju spännande då för att eh, alla var ju nya. Ingen hade väl, hade väl jobbat med sådana här saker tidigare. En del hade väl erfarenhet från, från andra typer av förbränningsanläggningar men eldavfallet var ju någonting helt nytt då. Och det var ganska... Kontroversiellt och nytt även även nationellt i Sverige. Då. Det var inte så jättemånga som höll på med det. Så vi var lite föregångare där. Så det var spännande. Hur många var ni som jobbade här i början? Vi var ju som jag sa åtta stycken driftpensionister. Sen var vi väl, hade väl några dakvistgående. Det var någon, vi hade givetvis en platschef. Vi hade en elingenjör. Vi hade väl någon dagliggående på underhållssidan också och sen hade vi ju personer då som servade våra abonnenter ut på fjärrvärmenätet då. Men jobbar du som driftmaskinist de första åren? Jag jobbade som driftmaskinist fyra år sen blev jag driftchef faktiskt. så Jag steg i graderna snabbt. Sen var jag driftchef i 25 år. Eh, faktiskt Och, och ansvarar då för, för driften av pannorna. Och då utvecklades ju eh, eh, antalet pannor då från två stycken som vi hade från början då till eh, nu på slutet eh, fyra stycken pannor. Så att det växte ju hela tiden faktiskt. Och liksom, hur, hur var de första åren med liksom komma igång med, med nytt liksom jobb för dig och ny teknik och så vidare? Nej eh, men det var ju... Det var spännande faktiskt. Vi, I början så var vi ju väldigt, eh, väldigt teknikfokuserat. Vill jag ju påstå då. Det var mycket teknik, hur anläggningen skulle byggas upp. och Hur rören skulle dras och man skulle köra eh, tekniskt på ett bra sätt. Genom åren då har vi utvecklats och blivit kanske mer kundorienterade. Vad, vad, vad, vi, vi lever ju på att vi säljer energi och värme till fastigheterna här i Lidköping och då måste vi ju hela tiden fråga oss vad, vad vill de ha för några, för några tjänster som vi kan erbjuda så att det har ju sänkt från början teknik till mera kundorienterat nu på senare tid Men om man ser till, till arbetet du ut för och så vidare det börjar ganska småskaligt och som du sa, hur fort började det växa? Ja, vi har alltid byggt, vill jag påstå. Eh, hela tiden har vi byggt någonting. Eh, varje år så var det något projekt på gång när det skulle byggas och eh, utvecklas. Så, så i princip alltid något stort projekt på gång genom alla år, vill jag påstå. Finns det några projekt under åren som, som du tycker har varit extra roliga? Alltså varje gång vi har eh, fått en ny panna har ju varit väldigt spännande då för att det har ju funnits då ett, ett ett behov som vi har täckt när vi har fått en ny panna. Och det har ju hela tiden varit eh, ny teknik som man var tvungen att sätta sig in i då, så det har varit eh, spännande. Och just teknik, de, de här 35 åren snart då, så, som du har jobbat där så har det hänt väldigt mycket på tekniska fronten inom alla områden. Eh, även inom det som, som ni jobbar med förstår jag. Absolut, det har ju, har ju exploderat fullständigt då. Dels eh, rena styr och regler från att nästan vara handkörning från början då med, med rattar och... Och knappar så är det ju helt datoriserat nu för tiden, då, övervakning och, och väldigt high tech från kontrollrummet. Så, så det är ju skett en enorm, enorm eh, utveckling. Eh, och du som du har varit med från start, hur, hur ser du liksom på, på hela resan som, som verket och företaget gjort? För att ni det är väl betydligt fler som jobbar här idag än när ni börjar 85? Ja, idag så är vi ju någonstans runt 55 personer tror jag. Så att vi har, ju, vi har ju ökat i antal eh, oerhört och eh, vi har ju kunnat, vill jag påstå, att vi har blivit bättre på alla fronter helt enkelt. Alltså, det har ju varit en oerhört stort fokus på utsläpp från avfallseldning då så man har ju varit tvungen att skaffa ny teknik för att möta de kraven då. Eh, när vi gick med i EU då, så skärptes ju kraven enormt mycket och hela tiden så, så eh, måste man hänga med. Tekniskt då man inte glömma hela tiden fokuset mot våra kunder vad de behöver. Men hur har det varit för dig med, med teknikintresse och så vidare att jobba i en bransch som utvecklas mycket och som har mycket fokus på sig just med, med miljöutsläppsfrågor som, som du nämnde? Ja, nej, men det, det har ju varit spännande. Man har ju varit tvungen att sätta sig in i den nya tekniken hela tiden. Då. Så, så, alltså det är ju varit en naturlig del av arbetet eh, att hänga med. Över de här 35 åren, vad har varit det bästa med att jobba här? Alla säger ju trevliga arbetskamrater, det tycker jag ju vittvis också. Omväxlande arbete, självständigt. Jag då som driftschef har ju fått vara med och tagit många stora beslut, viktiga beslut, både i det dagliga arbetet men även övergripande. Jag har ju suttit med i ledningsgruppen i många år. Så det har ju varit oerhört inspirerande att få med på den här resan. Och nu då så, så är det ju snart 35 år. Hur ska det firas? Ja, få hitta på något kul. Jag har inte bestämt det här faktiskt. Det får vi återkomma till. Och vi har ju pratat mycket om, om utveckling som skett. Men det är ju fortsatt då, en bransch och ett jobb och det ni gör som fortsätter utvecklas. Vad, vad tror du kommer ske inom de närmsta åren? Nej, inom de närmaste åren så, så ser ju jag att eh, just det här med, med avfallseldning är ju faktiskt en, en, en lösning på många sätt, sätt eh, för, för de här problemen som vi, vi står inför nu med, med klimatproblem och miljöproblem. Vi, vi avgiftar en, en, ja, ju samhället då för att vi släpper ut mindre gifter än vad som kommer in till oss. Eh, och likadant när det gäller klimatet, då. om inte vi hade funnits här och elda avfall så hade, så hade det ju skett andra utsläpp på andra ställen som hade varit mycket mer klimatpåverkande. Men du, du får stort tack för att jag fick komma hit och, och träffa dig och ja, stort grattis i förskott då till, till 35 år på jobbet. Mm. Jag får tacka så mycket, tack så mycket. En grej då som, som ni gör eh, med det som, som sker i Värmeverket är ju fjärrvärme som eh, privatpersoner och företag kan ta del av här i, i kommunen. och ja, Är det dyrt med fjärrvärme? Jag vet att det är en eh, fråga som vi får ganska ofta, eller varför det är så dyrt med fjärrvärme. Och jag skulle vilja vända lite på det för att ja, det kostar med fjärrvärme. All uppvärmning kostar. Men med fjärrvärme så är det tryggt, enkelt och framförallt hållbart då som Johan har pratat om tidigare. Eh, man får service dygnet runt, eller vi har jour rättare sagt, dygnet runt alla dagar om året. Är det fel på julafton kan man ringa ut en montör. Men hur ser eran prissättning ut här i Lidköping om man jämför med andra kommuner? Vi har en historia om att ha varit billigast i landet, eller bland de billigaste fjärrvärmeföretagen i landet. För några år sedan var vi tvungna att höja priset, vilket en del tyckte var en chockhöjning, vilket jag då kan förstå från den låga nivån. Men viktigt är att komma ihåg att vi nu ligger på rikssnittet så vi tar inte ut några överpriser för vår fjärrvärme. Men kommer priset fortsätta höjas? Vi har ju legat stabilt i vårt pris till konsumenter 2018, 2019 och nu 2020 har vi inte heller någon ambition att, eller vi kommer inte att höja priset för 2020 och vi har som ambition att inte höja mer än KPI men som sagt för 2020 ingen ökning för privatpersoner. Det finns ju en del som, som klagar på, på att det luktar ifrån Värmeverket, hur liksom ser ni på det? Ja, vi är medvetna om att vi luktar, sopor luktar och vi förbättrar bränner sopor och vi ligger mitt i stan Så vi förstår att det ibland kan lukta från vår verksamhet men vi försöker göra vad vi kan för att minska vår lukt. Vi försöker att ta hänsyn till vindriktningar när vi kör avfall från gården och in. Vi påminner extra mycket om stängda, stängda portar för att lukten inte ska smita ut. Vi har infört en luktpanel där vi har bjudit in några stycken representanter från Lidköpings tätort som har fått i uppgift att rapportera direkt till oss om de känner otäcka lukter. Och får vi kännedom om lukterna direkt så har vi möjlighet att eh, utreda dem. Men om man liksom upplever eh, lukter ifrån värmemärket kan man på något sätt meddela er det? Ja och det tar vi tacksamt emot. Vi har ett luktformulär på vår hemsida som vi vill att, eh, att man använder. Och får vi kännedom om lukten direkt så har våra drifttekniker möjlighet att eh, direkt utreda orsaken. Så vi tar tacksamt emot eh, anmälningar på vår hemsida. Hur ser framtiden ut för Lidköping Energi? En intressant fråga och vi vet ju egentligen inte jättemycket om framtiden. Det vi har på gång är ett behov av en ny panna och turbin. Hur det blir med det, det vet vi inte riktigt idag för vi har inte fått något beslut från kommunfullmäktige än. Men det är vi ett stort behov av. Några större utbyggnader ser vi väl inte. Däremot en breddning av eh, tjänster, till exempel fjärrkyla, eh, energibesparingstjänster, eh, service. Och sen har vi också fått ett mycket spännande utredningsdirektiv från eh, politikerna. Vi har fått i uppdrag att utreda förutsättningarna för att starta elhandel, bedriva vätgasproduktion, laddinfrastruktur och en satsning på solceller. Så hur det blir i framtiden med Lidköping energi, det vet vi inte. Men det är en spännande framtid vi går till mötes. Frida och Johan, ni ska ha stort tack för att ni kom hit idag och pratade om Lidköping energi. Och lycka till framöver! Tack så jättemycket! Tack så jättemycket! Nästa avsnitt av Hållbara Lish kommer ut den 20 november och då ska vi prata om kommunikation vid driftstörning och felanmälan. Hur man som invånare kan hjälpa kommunen att lösa problem med exempelvis trasiga lyktstolpar, nedskräpning och mera. Dessutom pratar vi om kommunens nya sms-tjänst där man kan gå ut med snabba meddelanden om driftstörningar just där du bor.